Ja hallå på dig på. Har du eh, fixat trädgården? Har du eh, stängt fönsterna, lagat staketet och tömt brevlådan? I helvete heller. Men det går bra ändå, hörr du. Det, det behöver inte vara så noga här i världen. Man kan väl ha sin skit där man vill helt enkelt. Jag, jag kan ju inte förneka att jag håller med dig till viss del för min skit har jag där jag vill ha den men eh, det kan både sambus och grannar och alla andra klaga över så att man får väl någonstans hitta en liten kompromiss att man håller det på sin sida av staketet åtminstone. Men förutom det så måste jag säga att det har varit en ganska bra vecka, visst mycket att göra, visst många måste att hinna med. Men det har ändå gått förhållandevis ja, lugnt och stilla tillväga och så lite god film på det också, det lättar upp stämningen ganska mycket. Ja, det får jag väl hålla med till viss del om en god film kan väl förhöja humöret även om det kanske inte har gjort det så mycket för min del den här veckan. Det har bara varit bråkiga människor omkring mig hela tiden som stör och, <skratt> och håller på. Jag, jag förstår inte hur jag har stått ut den här veckan men jag har i alla fall kunnat lugna ner mig lite grann med att se på den här rullen inför veckans avsnitt och ja... Där har jag i alla fall fått en, en stund för mig själv och det var riktigt gott. Om inget annat så har det varit skönt att se någon som har haft det betydligt värre eller har haft betydligt sämre läge för sig. Även om man kanske måste säga att han står till skuld för en hel del av problemet själv. Men ändå, att se någon ha det lite sämre att kunna slappna av och tänka Ja... Jag är åtminstone inte den snubben. Mm. Samtidigt så kan jag inte förneka att dagens film har väckt en hel del skratt och en hel del varma känslor hos mig för... Um, det är någonting med den här huvudrollen, både skådespelare och rollfigur som bara ger mig ett enormt leende och en massa skratt som bara läcker ut. Mm. Ja, det finns så, så mycket underhållning och hämta i en karaktär som helt enkelt har nästan slutat att bry sig och bara lever sitt liv precis som han eller hon själv vill och struntar i vad andra tycker utan bara gör det som faller inför stunden där kan det ju lätt uppstå vissa komplikationer lite Eh, opassande uttalanden och eh, eh, lite skumma situationer där som både chockerar och, och <laughs> verkligen lockar till gapskratt emellanåt och ja, där, där har vi ju absolut landat i, i denna vecka. nu. Samtidigt så kan jag inte förneka att sådana här uttalanden hade man velat göra ibland. När man möter någon som är extremt dryg, extremt tråkig. Någon som bara malar på och man orkar inte lyssna på personen egentligen. Men man måste sitta där med ett litet leende på läpparna och inuti så vrålar och skriker man och vill bara ruska om personen och säga, sluta, lägg av, jag, jag orkar inte med det här längre. Men... Ähm... Det är ju den stora skillnaden mellan att vara privat och att vara professionell. Och när man är professionell, då kan man ju inte göra precis vad man vill och säga precis vad man tycker. Men... Eh, Ibland vill man bara kunna leva ut och då är en sån här rollfigur och historia så otroligt tillfredsställande. Mm. Vi behöver den här typen av tillfredsställelse lite då och då bara för att få lätta lite på trycket. Mm. Den första filmen som jag kommer att tänka på när jag såg den här, det var ju Livet från den ljusa sidan som också har en helskön skön lirare som man... Ja, man hade väl velat umgås med, men kanske inte 24 timmar om dygnet om man säger så. Men att få se honom agera och springa runt och säga vad han tycker och tänker. Vilket äventyr det hade varit. Ja, ja Man kan undra hur länge man hade överlevt i, i, i samhället om man hade eh, tagit efter och, och verkligen bara släppt på alla hämningar och bara kört sitt eget race där. Eh, det, det hade kunnat eh, skapa väldigt stora problem för ens liv tror jag men eh, visst hade det varit skönt man lockas lite av det där och vad härligt hade det varit att bara, bara kunna släppa ut allting som finns inom där och bara ventilera precis allting som, som stör en. Men det, det fungerar ju inte i alla lägen och precis som du säger därför behöver vi det, det här utloppet och kunna träda in i en rollfigur som de här buttra människorna som man får träffa i den här typen av filmer som verkligen har... Sluta att bry sig där och genom dem få, eh, få släppa ut sina egna frustrationer där. Så att eh, det, är, det är terapi det här helt enkelt. Mer eller mindre faktiskt. Jag mådde riktigt gott efter att ha sett den här. Sen betyder inte det att filmen är felfri, att historien är helt perfekt och att alla roller är eh, lika lysande- men om man bara ser till må bra faktorn efter så um, måste jag säga att den, den klassade ganska högt på min lista och um, jag kände mig oerhört tillfredsställd. Men jag ska försöka koppla bort den biten och bara se på filmen så som den är för den har en del att diskutera faktiskt. Och jag ser fram emot att få göra det för um, det kan bli en väldigt givande och intressant diskussion det här. För um, vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på St. Vincent från 2014 med manus och regi av Theodore Melfi. Och det här var en film jag inte hade en aning om existerade överhuvudtaget. Det var en ren slump. Jag fick reda på det av en bekant som sa Har du sett den här filmen? Jag tyckte den var riktigt rolig nej, vad är det här för en? Jo, det är en film med de här skådespelarna som handlar om det här och den är sjön. Och jag brukar alltid ta en sådan rekommendation med en enorm nypa salt därför att smaken är som baken man kanske inte riktigt är ensam vad som är bra film och dålig film men det lät ju väldigt lockande. En dramakomedi med Bill Murray i huvudrollen från 2014. Hur kan jag ha missat den här så jag meddelade dig, den här filmen finns, vad tycker du? Du tyckte det lät lovande och hade inte heller hört talas om den. Så den blev ju en solklar grej att pricka in på måste-se-listan. Ja, det blev lite på vinst och förlust eh, att vi, vi kastade oss in i, i den här filmen. och ja, Jag behövde inte mycket övertalning faktiskt här. Att eh, bara se vad det var för typ av film och få kolla in eh, skådespelarlistan som var inblandad där. Och det var tillräckligt för att göra mig enormt intresserad. Och ja, man fick nog ganska så snabbt när man fick höra om filmen en bild framför sig om vad det skulle vara för typ av film, hur den skulle kännas och upplevas och den bilden uppfyllde Saint Vincent till punkt och pricka måste jag säga, det var precis den typen av film som jag hade för mig att det skulle vara och det var precis den typen av karaktärer som skulle vara med som jag hade på känns skulle vara där också, den levererade min bild själv till, till punkt och pricka här faktiskt. Ja, som genrefilm så är den precis vad den utger sig för att vara. Dramakomedi om en man som verkligen är lite säregen, lever i ensamhet och försöker hålla alla borta från sig... Han får någon in på livet som han kanske egentligen inte hade velat ha där, men han ser en viss möjlighet i att okej, okay, jag gör det här för jag kan ändå vinna på det. Och genom den resan som påbörjas så sker en förändring hos honom, hos resten av världen och så vidare och så vidare. Det är ingenting vi inte har sett förut, tyvärr så måste jag ju säga att det finns dussintals filmer med exakt samma grundhandling. Men ändå så har de lyckats att hitta någonting i Sankt Vincent som är ganska unikt måste jag säga. Visst känner man igen det mesta. Visst är upplägget precis vad man förväntar sig. Och visst är händelseförloppet mer eller mindre det man också förväntar sig. Mm. Samtidigt så lyckas de kasta in ett par helomvändningar som jag inte hade väntat mig. Och som var en rejäl positiv överraskning. Ja precis, alltså den övergripande handlingen den är ju förutsägbar så det förslår. Man vet precis vad som kommer att hända men där finns ju ändå relativt gott om element som man inte hade förväntat sig skulle inträffa under den här resans gång och lite sidospår som filmen tar och det var riktigt uppskattat faktiskt och ser man närmare på berättelsen där så är det ju en väldigt sparsmakad historia där igen som nästan helt och hållet lever på själva skådespelarna och alltså rollfigurerna det är de som får filmen och och få liv och så att filmen blir mer än vad den egentligen är den blir så jordad på ett sätt för karaktärerna är så skruvade men känns ändå så verkliga och det ger en en riktigt sär egen känsla i, i den här filmen och där lever verkligen filmen och har sin stora stora styrka i just karaktärerna som befolkar världen här. Att man har byggt upp en värld som är riktigt verklighetstrogen och sedan placerat de här färgrika karaktärerna eller åtminstone huvudrollen som är, är riktigt färgerik och eh, sedan bikaraktärer som ger lite, lite extra krydda åt det hela och som huvudkaraktären kan interagera med och alltså interaktionen däremellan och det band som uppstår det är alltså nästan oslagbart det är riktigt härligt att se dynamiken som uppstår i skådespeleriet och, och känslorna som uppstår mellan rollfigurerna där också Jo men jag tror att nyckelordet är dynamik genom hela den här filmen för där andra historier fokuserar mycket mer på handlingen och det känns mer som att rollfigurerna är med på en resa som filmen gör så känns den här historien som att man har tagit en viss plats där vissa människor bor och så är det interaktionen mellan dem som är det viktiga det spelar ingen roll vilken plats vi är på, vilken skola vi besöker vilket köpcenter eller vilken travbana, de är är bara bakgrund helt enkelt. Det viktiga är den rollfiguren som interagerar med den här andra rollfiguren. Deras dialog sinsemellan och jag måste säga att manusförfattaren här har gjort ett lysande jobb. Därför att dialogen som förekommer i den här filmen känns så äkta och så mm. verklighetstrogen att det är väldigt lätt att tro att det här är någonting som sker spontant mellan två människor. Det känns inte skrivet överhuvudtaget. Sen kan det variera beroende på vilken rollfigur som interagerar med vem, därför att vissa känns lite mer typiska än andra. Men Överlag så är det väldigt svårt att förutse vad rollfigurerna kommer att säga till varandra för det känns verkligen som en ingivelse i sista stund att okej okay, anledningen till att han sa så eller att hon uttryckte sig på det viset det var därför att det var så den personen kände sig just i den stunden och bara den upplevelsen och den unika känslan som det ger måste jag säga var värt att uppleva. Mm. Ja, ja, verkligen. Det skapar en, en unik känsla här att man tar en så relativt enkel och sparsmakad historia och sedan låter karaktärerna befolka världen som finns där och bara genom sin, sin blotta närvaro stärker historien och resonerar väl till teman som filmen har och känslorna som försöker väcka sig liv och allting är så riktigt, riktigt bra skrivet här att det är ingenting som känns som en eh, replik utan det, det är bara naturlig dialog som uppstår och det är ju någonting man alltid försöker uppnå med en film och där har de ju verkligen lyckats i det här fallet. Sedan när man tänker på vilka skådespelare som är involverade i det här projektet så kan man ju tänka sig att det, det finns eh, nog en hel del av dialogen som kanske inte stod på manus kanske. Att det, det verkligen kom fram naturligt i stundens hetta. Att det eh, spånades lite dialoger och det ändrades lite från tagning till tagning och... Eh, det är ju också någonting som spär på äkthetskänslan här att det verkligen är fråga om karaktärer som reagerar på varandra i en dialog och inte bara väntar på replikskiftet så att säga. Jo men även om mycket här är improviserat och att skådespelarna har fått leka lite med rollerna samtidigt är det ingenting som sticker ut på något sätt som gör att man lägger märke till det utan det är god prestation med ett gott manus som har kryddats lite extra helt enkelt. Ja exakt, det är, det är skådespelare som verkligen har förstått sig på sina rollfigurer som de spelar och vem de är och hur de agerar i givna situationer och låtit stundens hetta eh, stå till grund för eh, och ändra lite i manus och dialogerna och på så vis så fram en dialog som, som känns så trovärdig och äkta och, och har eh, den känslomässiga kärnan som, som karaktären har där också så att illusionen inte bryts där och ja, det är det som jag tycker är så, så fantastiskt med, med det man får uppleva här Samtidigt är det ett par saker i handlingen som jag kan tycka är lite ansträngda eller som man kan se hända på långa vägar och som ja, inte kommer lika spontant och naturligt som resten av historien. Och därför så kan jag ibland tycka att ah, men okay, det där kunde ha gjorts lite snyggare eller ja, det där såg vi ju inte alls komma, hust hust harkel harkel. Bland annat varifrån titeln till den här filmen har kommit och så vidare och så vidare. Men på det hela taget måste jag säga att... De tabbarna är inte tillräckligt stora för att rubba den här filmen. De är där, vi ser att de är där, de gör att vi kommer lite tillbaka och inser att okej, okay, det är en film vi ser, det är inte ett liv vi plötsligt har landat i. Mm. Men utöver det så är det inte tillräckligt stort för att bryta illusionen. När man sjunker in i Sankt Vincent så stannar man där helt enkelt tills eftertexterna börjar rulla. Och um, all heder till Theodore Melfi för han har skrivit någonting här som är sanslöst imponerande. Även om han kanske borde ha um, finjusterat vissa delar av det. Mm, ja om man hade fått bort eh, alla de, de riktigt styltade scenerna där och, och liksom fått den här härliga känslan av äkthet och genomsyra hela filmen där då... Hade det här varit ett, ett mästerverk helt enkelt till sin genre? Ja, om det fortfarande är ett mästerverk eller ej, det ska vi väl inte säga riktigt än just därför att vi har ett helt avsnitt fortfarande att plöja igenom. Men det är väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på um, vad handlar egentligen Sankt Vincent om? Jo... Vietnamveteranen Vincent har helt förlorat sig själv i en uppsjö av sprit, kvinnor och dobbel. Det svåra liv han har levt har gjort honom tvär och otrevlig men han vägrar ändå att helt ge upp och han kämpar så hårt han kan för att förbättra sin situation vilket egentligen inte är så fasligt hårt. En ny granne ställer emellertid Vincents liv på sin ände. Den nyskilda sjuksköterskan Maggie och hennes elvaåriga son Oliver blir till en början enbart något nytt för Vincent att irritera sig på. Men allt förändras när Oliver blir utlåst och knackar på hos Vincent för att få hjälp. Den buttre Vincent tar något motvilligt hand om pojken och han ser snabbt en affärsmöjlighet i hans nya grannars situation. Vincent erbjuder sig att ställa upp som barnvakt för den taniga naiva Oliver- Medan hans mamma arbetar, enbart för att skrapa ihop några extra slantar som han så desperat behöver. Trots att Vincent inte är den bästa vuxna förebilden för en ung pojke så får Oliver lära sig att ta för sig här i livet. I den barnförbjudna världen full av alkohol, prostituerade och hästkapplöpningar ...där finner Oliver inte bara en ny syn på livet... ...utan även en helt annan inblick i vem den elaka och vresiga Vincent egentligen är. Så med andra ord, det är en typisk mentorhistoria. Den osannolika mentorn tar sig an sin unge elev... ...och börjar dela med sig av sina kunskaper här i livet... Och precis som du säger, det är ju saker som man kanske inte förväntar sig att en 11-årig pojke behöver. Men samtidigt, där finns något hjärtvärmande där. Och Oliver lever i en så skyddad tillvaro, åtminstone så vitt hans mamma vet. Att han behöver se att livet är inte så fyrkantigt. Att allting, ja, det kan ta en helt annan väg än vad man kanske hade förväntat sig. Och det viktiga här i livet är... Det är att försöka göra det bäst av sin situation. Och därför så är det ju ett utbyte även om Vincent inte inser det till en början. Därför att lika mycket som han ger till Oliver så ger ju Oliver till honom och... Um, Ja, den här typen av rollfigur är ju väldigt motsträvig om vi säger så. Han tänker inte ändra sig om han inte absolut måste. Men det är en väldigt fin liten ark vi får se i den här historien. Både för Vincent, både för Oliver men även för Mamma Maggie och andra rollfigurer i den här. Det är välbalanserat, det är välskrivet och jag kan redan nu säga att det är ytterst välskådespelat. Ja alltså genom hela skådespelarlistan i stort sett så är det fråga om riktigt bra prestationer här överlag och jag är speciellt i, i interaktionen mellan dem här också att de har verkligen funnit en, en kemi sinsemellan här det känns det som en så härligt skön stämning som eh, existerar mellan eh, rollfigurerna även om de kanske inte är bästa vänner alla gånger så, så finns det någonting där, det finns gnistor som slår mellan dem och ja, det är det som gör att dialogen sprakar så härligt och blir så intressant och så full av liv och ja, det måste jag också säga nu på en gång att det, det blev jag riktigt imponerad av. Jo, för man förväntar ju sig lätt att det ska vara ganska stor skillnad på skådespelare i en sån här historia. Vissa är riktigt bra, andra kanske inte fullt lika bra men har fått en chans att skådespela i en riktig film så att säga. Och ja, resultatet brukar ju bli därefter. Mm. Men i Sankt Vincent, då har de bestämt sig för att listan, den ska vara så kompetent som möjligt. Prestationerna ska vara så djutna som möjligt. Och slutresultatet, det är ju också någonting utöver det vanliga. Och jag måste säga än en gång att jag är så förvånad över att den här gick under radan på mig därför att hur tusan kan så många kompetenta människor ställa upp i en film som är av den här kvaliteten och så är det till ingen som känner till den? Ja, den har väl inte haft någon marknadsföringsbudget överhuvudtaget där så att eh, det är därför det, den har sjunkit under eh, alla människors eh, uppfattningsförmåga så att säga. Att det, den verkligen har eh, försvunnit bland skuggorna i eh, det här ständiga uppsjön. Av, av reklam och trailers och stora reklamkampanjer. så är en liten film som den här, ja det, det är inte lätt för dem att, att verkligen göra sig hörda och sedda egentligen. Så det förvånar mig egentligen inte men med tanke på kvaliteten här så är det riktigt märkligt att man inte har hört någonting alls om den här filmen tidigare. Problemet är väl att den är visuellt understimulerande jämfört med andra blockbusters och liknande som är väldigt stora, väldigt högljudda, väldigt visuellt intressanta. Här har vi en liten gubbe som går runt och är arg och och säger saker som är visserligen sanslöst underhållande men det är ingenting som sticker ut i en trailer om vi säger så och det gör ju att, ja, precis som du säger, att det hamnar lite vid sidan om. De större och mer spektakulära filmerna är de som blir sedda och den här typen sjunker iväg och försvinner. Och det känns riktigt bra att lyfta fram den just nu faktiskt. Det är en, en intressant upplevelse och det var också en otroligt fascinerande prestation av Bill Murray i huvudrollen som Vincent McKenna här för... Vincent är en sån här kille som man kanske inte vill umgås med men samtidigt så är han så otroligt fascinerande att man kan inte slita ögonen från honom och ändå vill vara där även fast man kanske får höra ett och annat otrevligt ord kastat åt ens håll men samtidigt det, det är värt det helt enkelt. Ja oh, men visst är det det och, och få vara i Vincents närvaro här då vet man att någonting kommer alltid att hända. Någonting intressant kommer att ske. Man vet aldrig vad det är som kommer att hända men man vet att han, det, det kommer att vara något så spännande att få uppleva där och ja, det, det hade jag verkligen uppskattat här även om man hade fått ta lite skit emellanåt från honom där så hade det varit värt det, definitivt bara för att få njuta av den här underbara eh, kufen till, till farbror som vi får stifta bekantskap med här och ja Bill Murray han, han glänser ju verkligen här, han tar över filmen och han bär den ju med lätthet på sina axlar. Det här är den typen av roller som jag tycker han gör som allra bäst. De här mer nedtonade komiska rollerna som ligger så djupt baserade i allvaret egentligen men med Bill Murrays speciella eh, skruvade skådespeleri hans eh, totala likgiltiga blick som han eh, har en tendens att, att frambringa så han ser helt totalt ointresserad av vad som än så för sig går och, och sedan det ord som han kan bara frambringa i ren nonchalans. Ja, han är, han är skapt för den här typen av roller och, och Vincent är inget undantag. Det här är en roll som är klippt och skuren för en skådespelare som Bill Murray. Med tanke på hur excentrisk Bill Murray är och um, hur udda hans beteende privat kan vara så blir det väldigt svårt att särskilja var Bill Murray börjar och var Vincent slutar för mm. de smälter ihop väldigt mycket. Och det är nog därför som han är så otroligt övertygande i den här rollen. Därför att Vincent är Bill Murray fast sedd ur en lite sluskigare synvinkel med ett lite bittrare förflutet och med en väldigt vissen människosyn. Så, ja... Visst, man kan väl säga att han mer eller mindre skådespelar sig själv men det gör han så otroligt övertygande att man köper Vincent som rollfigur. Man uppskattar alla hans ja, små elaka uttalanden och eh, intressanta val av fraser och så vidare. Samtidigt så är det ju inte en person som man egentligen borde ha som förebild men... Det försöker inte filmen påstå heller. Han är medveten om att det han gör inte är särskilt bra eller rätt. Alla andra är medvetna om att det han gör kanske inte är någonting som är värt att efterlikna. Men istället handlar det om att se förbi dumheterna. Mm. Se förbi vresigheten. Se förbi all ilska och all besvikelse och se vad som döljer sig under ytan. Och ja, man kan säga att Bill Murray bara skådespelar aggressivt här och bara skådespelar vresigt här. Men det är så många scener i den här filmen där man verkligen ser att under fasaden så finns det någonting som är både... Ja, kärleksfullt men också skadat och som har dragit sig tillbaka och har låtit den här hårda fasaden sluta sig över honom just därför att han ska skydda det där ömtåliga inuti sig. Men han visar ändå med ögon, med kroppsspråk, med val av ord att att ähm, där finns mer i Vincent än bara det aggressiva och det gör honom så tillfredsställande att följa. Ja ja, men visst, det, det finns om man ser bortom det elaka, där, där finns ju så mycket sorg först och främst, det så mycket som han har förlorat här i livet och det bubblar ju verkligen fram till ytan om något när han börjar visa känslor där att man ser hur skadad denna personen är hur mycket som han lider i, i många situationer där och det är med så små fina medel som det, det framhävs och ja det är jättebra en nyanserat av Bill Murray där och samtidigt så finns det även det finns en, en liten barnslig spjuver i, i Vincent. och Han, han tycker om att, att leka och driva med folk på sitt eget lilla vis. Där. Det finns en, en livsglädje i honom också. Här. Att, eh, han, eh, han njuter på ett sätt av att leva som han lever. Eh, han driver med folk för sitt eget höga skull så att säga- och det, det är kanske inte riktigt rätt väg att gå. Men alltså det finns ju även den här gnistan där i livsgnistan som eh, driver honom framåt. Och det kan tindra till i, i ögonen på Vincent emellanåt när han håller på med något hus som eh, han är speciellt förtjust i. Där. Och eh, där lever han ju på ett helt annat vis där också. Och det, det finns så mycket att hämta där. Det är... Lätt att tro att Bill Murray bara kör eh, samma eh, sak om och om igen. Att han bara eh, är samma person eh, hela tiden. Men här så är det faktiskt en väldigt nyanserad person som han porträtterar här. Och mm. han eh, visar vad han kan göra med sådana här roller. Och ja, det, det uppskattar jag faktiskt riktigt mycket. Utan att säga för mycket, därför att eh, vi vill inte spoilera den här filmen överhuvudtaget. Men någonting väldigt tråkigt kommer att hända med Vincent som han måste återhämta sig från. Och jag måste säga att det här skådespeleriet som Bill Murray gör i Vincent när han försöker återhämta sig. Det var så äkta... Det var så naturtroget och det var samtidigt så i den här rollfigurens anda att jag var riktigt förvånad och riktigt imponerad och undrade ett tag om det inte var så att Bill Murray hade råkat råka ut för det här och att man helt enkelt bara lät honom skådespela under den här influensen. Men nej, det här är skådespeleri rakt av och här visar Bill Murray att han är extremt ...extremt kompetent som skådespelare. Nu visste vi redan att han var det... ...för precis som du säger... ...han är kapabel till ett väldigt nyanserat skådespeleri... ...även om det är väldigt lätt att tro... ...att det bara är samma roll om och om igen. Men i och med den här väldigt specifika situationen... ...och det här väldigt specifika som händer honom... ...så visar han än en gång... ...han är en riktigt bra skådespelare. Så... En enorm eloge till Bill Murray. Det här är helt klart en av mina favoritskådespelare. Ja, det är ju inte bara en sak som händer- stackars Vincent där. Det är ju flera tragedier som kommer att utspela sig- som påverkar honom på ett eller annat sätt. Och varenda gång så ser man något nytt i den här karaktären. Nya känslor som, som bubblar upp till ytan. Och han får... En, en ny syn på, på livet varje gång där också. så där, där finns väldigt mycket att hämta med den här rollfiguren och Bill Murray han, han, han glänser verkligen i den här rollen. Det är definitivt en film att kolla närmare på om man är en Bill Murray fantast för man kommer inte att bli, bli besviken. Någon som också glänser väldigt mycket men det kan försvinna lite i bilden just därför att Bill Murray skiner så enormt stark i den här. Det är ju Melissa McCarthy som spelar Maggie Bronstein, den nya grannen som Vincent får. Och här har vi ju en kvinna med väldigt, väldigt mycket i bagaget och... Det är inte uppenbart från första början då verkar hon bara vara en lite överdrivet godmodig dam som precis har flyttat in och vill inte att det ska finnas någon konflikt med de nya grannarna och är väldigt tillmötesgående och är väldigt förstående. Men ju mer vi lär känna henne desto mer inser vi att hon bär på så mycket. Hon försöker hålla masken för sin son för att inte hans tillvaro ska bli helt fruktansvärd. Men när hon får chansen att visa och slappna av att någonting inte stämmer helt. Då ser man att hon lider enormt mycket. Men hon mm. försöker hålla modet uppe. Det finns så mycket som måste göras. Det finns så mycket som måste klaras av. Och, um, jag vet inte vad du tycker men jag är imponerad över Melissa McCarthy's prestation här. Det är äkta. Det är väldigt välgjort. Samtidigt så måste jag också påstå att det är nog den här rollfiguren som känns mest stereotyp av de här just därför att hon, hon är mer eller mindre den klassiska oroliga mamman i en sån här historia. Men Melissa lyckas kasta in lite nytt där. Det är bara att i jämförelse med de andra rollerna så håller den sig lite för nära stereotypen för att kännas lika verklig som de andra. Mm, ja, jag skulle nog vilja säga att det här är en stereotyp som inte känns som en stereotyp när man upplever den. För eh, Melissa McCarthy gör Maggie på ett så verklighetstroget sätt eh, så naturligt och äkta. Alltså att man inte tänker på att man har sett den här typen av rollfigur så många gånger tidigare. Att det, det här ändå känns unikt på ett sätt där just känslan av eh, rollfiguren, sättet som eh, Melissa levererar eh, replikerna på här och, och får fram eh, hjärtat i den här rollfiguren för det här känns för mig i alla fall som, som filmens känslomässiga eh, knutpunkt själva hjärtat där eh, allting landar i stort sett där för här, här finns ju värmen och omtanken i filmen till stor del. Och Melissa McCarthy gör ju det här med, med bravur faktiskt. Det är så skönt att se henne i en sån här roll som är så nedtonad. Och där alla tokerierna som hon har blivit inmålad i, hör med, i filmbranschen... Det, det har hon lyckats ta sig ur och, och få göra en verklig människa istället- och oj, vad det känns riktigt, riktigt gott. Hon levererar alltså dramatiska scener med en sån närvaro, med en sån kraft, att eh, det, det nästan chockade mig här hur, hur bra hon egentligen är. Det fick mig att, att känna mig väldigt berörd av hennes situation. Och det gav mig så mycket att se Melissa i den här rollen. Jag, jag tyckte det var, det var en uppenbarelse faktiskt för vad, vad hon är kapabel till som skådespelerska. Det är jag väldigt villig att hålla med dig om. Hon visar ju definitivt att hon har stor bredd som skådespelare, att hon har mycket talang och att hon kan göra mer än att bara vara en rolig figur i en film– men jag lyckades ändå inte skaka av mig det stereotyper i den här rollen. Det lyste lite för mycket för mig. Inte så att det skadade filmen, inte så att det skadade hennes prestation. Men jag var ändå lite för medveten om att okej, okay, oroliga mamman. Hon kommer naturligtvis att ha sina duster med Vincent. Och där kommer att vara ett utbyte som blir lite smått förutsägbart. Och um, ja, det händer ju också mer eller mindre. Men samtidigt, där finns tillräckligt mycket hjärta, där finns tillräckligt mycket liv, där finns tillräckligt mycket personlighet för att det ändå ska kännas som ja en person till att börja med. En, en riktig människa som är där, som har känslor, som har lidande, som har passion, som har en önskan om vad hon vill i livet. Och um, det ska Melissa McCarthy ha en enorm eloge för, för... Mycket av det bärs av henne. Mycket av det presteras av henne. Jag är säker på att rollen hade blivit ännu toftigare i händerna på någon annan skådespelare. Så det vi har fått här det är riktigt bra. Hade vi haft en ja, lite mer normal motspelare så hade jag kanske uppskattat hennes prestation ännu mer. Men som sagt... Bill Murray skällshowen här i alla scener som han är med i. Och det är svårt att konkurrera med en sådan en titan inom komiken. Ja, inte ens när de här komiska storheterna ställs mot varandra och, och försöker hitta på en rolig scen tillsammans så når Melissa kanske inte riktigt upp till, till Murrays nivå. Han han har en förmåga att eh, skälla scenerna han är med i på ett eller annat vis antingen eh, smyger han till sig uppmärksamheten eller så bara tar han för sig rakt av där han eh, är lite lurig har att göra med eh, på det här viset tror jag Bill Murray för eh, han, eh, han kan smyga åt sig eh, allt för mycket uppmärksamhet i, emellanåt och så att många andra står i skuggan och det är ju lite, lite fallet med, med Melissa McCarthy här när de har sina duster men det är ju ändå riktigt härligt att se utbytet dem emellan där. Jag tycker det fungerar riktigt bra mellan de här två skådespelarna och eh, ja, det, det gav mig... Eh, väldigt många fniss och gabskratt faktiskt och, och se de här båda interagera med varandra. Jo, men man ser ju omedelbart vem som har ansvaret i en situation- och vem som inte bryr sig. Mm. Hon har ju ansvaret för allt som händer- och om någonting går fel, ja, gissa vem som får skulden. Medan Vincent, han bryr sig inte. Även om han bryr sig mer och mer allt eftersom historien går- och allt eftersom bandet till den här familjen börjar utvecklas- så är han ju fortfarande skitstöveln som bara rycker på axlarna och säger- ja, vad tusan då då, det är inte mitt problem- och med de två olika utgångspunkterna så blir det ju en väldigt intressant dialog, det blir ju ett väldigt vast utbyte där Maggie försöker vara återhållsam och trevlig medan man ändå ser att det bubblar inom henne, hon skulle egentligen vilja fräsa till ordentligt men istället blir det Vincent som fräser till därför att ja, jag beror mig inte helt enkelt. Och det är där mycket av intresset finns i dialogutbytet. Att det är så många polariserade situationer som uppstår. Och ja, både Melissa McCarthy och Bill Murray är ju verkligen i sitt essa här och levererar enormt mycket att njuta utav. Så ähm, även om jag föredrar den ena lite mer än den andra så är det en härlig upplevelse att se de båda två. Ja, de båda behövs ju verkligen för att... Eh komplettera varandra och komplettera upplevelsen av eh, den här filmen för eh, de här båda polariserade eh, ståndpunkterna, de, de behövs ju verkligen för att få igång rullen och att det blir eh, lite dynamik och det, det, det händer någonting att det, det finns en konflikt hela tiden i, genom filmen och eh, ja, det får ju verkligen eh, de här skådespelarna fram och Melissa McCarthy har ju naturligtvis den mer otacksamma rollen för Hon måste ju vara mer återhållsam och proper och, och seriös hela tiden medan Bill Murray han kan ju bara flippa ut i stort sett och göra precis vad han vill precis som Vincent så där har ju verkligen Bill Murray fördelen och, och stjäla showen och ja det är inte så konstigt att han gör det också. Men om vi lämnar de båda vuxna och istället riktar oss till, ja, vad vi skulle kunna säga är fokuset i den här historien, det vill säga sonen Oliver, som, ja, är katalysatorn till mer eller mindre allt som händer i den här filmen. För han är ju den drivande faktorn för Maggie att hon flyttar dit. Att de försöker starta ett nytt liv där han ska ha det bra. Och han är ju anledningen till att Vincent måste börja vara barnvakt och försöka att implementera honom i sitt liv även om han ser en vinning i att göra så. Oliver... Är enormt viktig för den här historien och det betyder ju att den här rollfiguren också måste vara extremt välskriven och extremt välskådespelad för att synka med den. Och jag måste säga att som den är gjord och så som jag upplever den i den här filmen så är den riktigt tillfredsställande. Okej, han är ingen pojke som sticker ut på något sådant sätt, att han har någon överdriven talang åt ett eller annat håll eller att han har väldigt mycket att säga eller något sådant, utan han är väldigt tillbakadragen och väldigt fundersam men det han gör och det han säger kommer ju att ha vikt för historien och han balanserar så väldigt väl mot både Maggie och Vincent i den här. För i och med att han är så tillbakadragen och så insluten i sig själv och en funderare ut i fingerspetsarna så kan han reflektera väldigt mycket över vad de båda gör, vad de båda försöker uppnå och vad de båda försöker dölja också. För han verkar vara väldigt medveten om mammas problem och han har ju inga problem som helst att krypa in under skinnet på Vincent och... Det är han ju inte alltid sådär jätteförtjust i, för han är van vid att hålla alla på behörigt avstånd. Ingen ska minns komma in och se mig i mitt absolut mest sårbara. Och det är en fröjd att uppleva Oliver som rollfigur, just därför han blir ju vår avatar i den här historien. Det är ju mer eller mindre in i Oliver som vi försvinner, som vi ser den här världen. Och jag kan tänka mig betydligt sämre rollfigurer att uppleva en värld genom. Mm. Ja, definitivt. Ehm, visserligen, det, det finns ju inte många eh, karaktärsdrag som man kan förknippa med den här rollfiguren. Men just på grund av det du säger att det, det här är menat att, att vara vårt kärl och uppleva eh, historien genom så... Eh, fyller det ju en, en viktig funktion där för att vi lättare ska kunna flyta in i den här rollfiguren och, och ta hans plats så att säga. Och Oliver är ju riktigt bra lämpad för det här. Han är ju den lite tillbakadragna och eh, tillknäppta ynglingen som ändå alltid har eh, alla sinnen på helspänn och eh, insuper all form av kunskap och information som, som finns omkring honom och ja eftersom han eh, inte har så väldigt mycket personlighet så, så blir det ju naturligtvis mycket av, av Vincent som eh, han tar sig an och gör till sitt eget så att säga att eh, han hela tiden inhämtar den här kunskapen men processar den på ett helt annat sätt än, än vad eh, Vincent gör. Han eh, gör det på ett mer moget sätt och tar sig an upplevelserna och eh, händelserna som inträffar där än vad eh, Vincent egentligen gör här. Så han behandlar allt det hemska som händer på det, det mognaste sättet av de alla skulle jag nästan vilja säga här. Att det de vuxna har en tendens att bete sig som eh, ungar i, emellanåt i den här filmen. Men eh, de, de ungen, han har en tendens att vara betydligt mer mogen än vad hans ålder egentligen borde, borde tillåta. Och eh, det är ändå lite härligt att uppleva med, med en rollfigur som den här. Och Ja, annars så är det inte så mycket bevänt med, med Oliver just där att det, det är ganska blekt där men det fyller en funktion och det är ändå en riktigt bra eh, formad karaktär här. Med tanke på funktionen den ska uppfylla. Och Jaden Leverhur som eh, spelar Oliver här gör riktigt bra ifrån sig som barnskådespelare tycker jag. Speciellt eh, om man jämför honom med alla andra barnskådespelare som finns i den här filmen som inte kändes lika äkta måste jag säga. Så eh, tar Jaden verkligen steget fram och... Och känns så, så genuin som ett, ett riktigt nyfiket men tillbaka draget barn där. Det, det faller mig absolut i smaken med sättet som, som Jaden porträtterar Oliver här. Men sen skulle jag vilja påstå att i och med att de håller honom så lugn och sansad som rollfigur så blir det en lite mer realistisk ton över det hela. De andra barnen i den här filmen, precis som du säger, det, det blir lite spelet, det blir lite överdrivet, det blir nästan lite, ja tecknad film över det hela de är så övertydligt tuffa killen, de är så övertydligt sportiga killen, de är så övertydligt killen på skateboard och ja Men man hänfaller till stereotyper på ett helt annat sätt men i just Oliver så uppnår man en äkthetskänsla som är ovanlig och jag vill ge dem cred för att de har gjort det men samtidigt så misstänker jag att det här är ett litet resultat av att de har velat göra honom till ett kärl, han ska inte sticka ut för mycket, han ska ha plats för oss att åka med och därför så har de hållit honom väldigt enkel för den sakens skull. Samtidigt så är han inte tum, verkligen inte, för han visar intellekt, han visar nyfikenhet, han visar att han lär sig och att han utvecklas. Men det är fortfarande inte någonting som sticker ut och gör att han blir ja, nästan en vagel i ögat. Vi har redan väldigt starka och väldigt eh, karismatiska skådespelare i den här filmen och deras rollfigurer tar upp väldigt mycket plats. Om Oliver också skulle vara en av dem, ja då är risken att det hade blivit alldeles för mycket men hade inte kunnat ta det till sig och så vidare och därför så är jag glad att han har blivit en lite neutralare rollfigur för han försvinner inte i bakgrunden han finns där hela tiden man lägger märke till honom men han behöver inte ja, anstränga sig lika hårt som Murray eller McCarthy måste göra, deras roller kräver det, medan den här den behöver i princip bara vara för att fungera. Ja, till viss mån är det ju så här att eh att det inte krävs så mycket med den här rollfiguren eftersom vi, vi ska tillskriva eh, vår personlighet till honom här och kunna uppleva filmen genom honom där men alltså ändå så krävs det ju betydligt mer av det lilla som väl finns där för att det, det verkligen ska eh, ta och klaffa med, med berättelsen och var den här figuren är, är tänkt att ta vägen längre fram under berättelsen och jag tycker att det det är ändå bra utformat här. Det är ju inget konststycke med, med hur den här karaktären är uppbyggd. Men det är ju inte meningen heller. Och den, den fyller sin funktion till punkt och pricka. Och det, det är ju ingenting som ska sticka ut. Men Jaden han får ju verkligen det lilla som finns. Och verkligen blomma ut här. Att man får... En, en riktig känsla för vad va som finns inne i, i Oliver här och som man själv kan bygga vidare på. Definitivt ja. Jaden ska ha en stor låg för sin prestation för eh, han visar att han också har mycket talang och att han kan göra någonting som syns men ändå inte är påträngande. Så eh, jag är väldigt nöjd med den här prestationen. Oliver som rollfigur är riktigt bra och jag ser fram emot att se vad Jaden skådespelar i framtiden för... Eh, vi kan ha någonting här som kan växa till något riktigt stort så vi håller tummarna för det för det hade jag njutit av i framtiden. Ja det här verkar ju vara en grabb med, med framtiden framför sig så att säga så ja, det ska verkligen bli, bli intressant tycker jag också. Och eh, Det här var ju första gången jag fick se honom i, eh, i skådespelartagen och ja, jag kunde inte låta bli att bli imponerad av, av denna ja, nästan brådmogn barnskådespelare. Och med det sagt så har vi tagit upp de rollfigurerna som vi planerade att prata om här. Det finns ju naturligtvis riktigt många fler väldigt färgstarka personer som är mer eller mindre viktiga för den här handlingen. Men vi vill inte spoilera sönder Sankt Vincent. Det finns så mycket att uppleva här och de här tre... Ja, det är ju de som filmen främst kretsar kring och som är motorn i historien så att det känns rätt att prata om dem, det känns rätt att lyfta fram och diskutera deras prestationer men resten, ja det får bli en intressant överraskning att uppleva helt enkelt. Och något som också var väldigt intressant att uppleva det var det visuella i den här filmen inte för att det är så mycket specialeffekter eller något sådant, utan helt enkelt kamerarbete, bildvinklar, upplägg och färgval. För mm. um, det finns väldigt mycket att se i den här filmen. Och även om miljöerna är väldigt ordinära, väldigt avskalade och um, kanske lite förverkliga ibland för att verkligen vara intressanta. Så är det någonting som uppstår här som gör att varenda liten scen är värd att titta lite närmare på? Ja, det, till en, en början så känns det väldigt ordinärt när man ser på filmen rent visuellt. Det är en ganska grå och tråkig miljö vi befinner oss i i, i förorterna där och det fotot, det går liksom till en början åtminstone hand i hand med, med detta det är ett ordinärt foto eh, som inte skriker på sin uppmärksamhet överhuvudtaget där utan det är, det är standard inramningen för scener där, inte mer än vad som precis behövs och det hjälper till att etablera ja, själva stämningen i början av filmen där. Men alltså det, när man kollar närmare på kamerarbetet under filmens lopp så, så händer det lite grejer emellanåt här. Att det kan komma väldigt märkliga kameravinklar emellanåt som bara det sätter en ganska ordinär scen i ganska komiskt sken. Så att eh, det med en smart kameravinkling kan få en, en scen att och, och kännas så här lite, lite knasig. Och sen så sätter ju naturligtvis Bill Murray igång här och så speglas eh, själva agerandet av, av eh, kamerarbetet där också. Så där går det verkligen hand i hand där också. Och det, det tyckte jag var, var riktigt roligt att man eh, hela tiden gjorde små lekfulla inslag med, med kameraarbetet här också. Men så fort det, det blir fråga om de eh, mer känsloladdade dramatiska scenerna så eh, håller ju kameraarbetet hand i hand där också för att eh, få fram mest möjliga drama och känsla ur scenerna. Och där inramar de det riktigt snyggt med en riktigt bra belysning genom hela filmen måste jag ju säga också apropå ingenting och ja, jag tycker att det är, det är inget så säreget egentligen med, med det visuella i St. Vincent men det finns ändå en, en lekfullhet här också, det finns en kompetens definitivt av hur man ska inrama en scen och fånga den på bästa möjliga sätt och sedan frambringa den den känsla, den upplevelse som man vill ha fram av det som utspelar sig framför kameran. Och det, ja, jag tycker att det, det har gjorts riktigt kompetent här. Det är intressant att du nämner ljuset och belysningen här därför att det var någonting jag lade märke till ganska tidigt i filmen och sen roade mig med att sitta och titta lite extra på. Därför att de har spett på allt ljus i varje scen lite grann för att verkligen understryka vad det är för typ av känsla i just den scenen. När Vincent är hemma med väldigt dunkel och krass belysning, ja då har man gjort det lite grönare och lite dunklare bara för att understryka vilken kufisk miljö det är då har hamnat i. När man är på sjukhuset och ähm, träffar Maggie då ähm, är ljuset lite vitare och lite skarpare än vad man kanske hade förväntat sig av ett sjukhusljus och så vidare och så vidare. Och det är ju ett väldigt enkelt men effektfullt sätt att arbeta med sin bild förutom att verkligen planera in kameravinklar och förhållandet mellan ljus och skugga i kontraster och så vidare och så vidare. Jag håller med dig om att filmen egentligen är ganska enkel i sitt fotografi men samtidigt... Det är där den stora tjusningen ligger. De behöver inte överdriva det. De behöver inte dra det till några sanslösa höjder. Därför att det här ordinära, men med mycket kompetens och mycket konstnärlighet, det räcker för att verkligen gripa tag i tittaren och hålla den där under hela filmupplevelsen. Mm, ja, ja, verkligen. Alltså ett mer... Eh, eh, konstnärligt eller flagrant foto. Det, det hade förringat själva upplevelsen tror jag. Det är riktigt skönt att filmmakarna förstod detta och eh, tog sig an ett mer återhållsamt foto som gagnar storyn och som lät eh, tittarna helt och hållet fokusera på det som hände framför kameran här och, och skådespelarna i i sitt S. Det är, ja, det är något annat foto kunde jag faktiskt inte tänka mig med den här eh, rullen. Så det är riktigt, riktigt skönt. Visst hade man kunnat tänka sig att den här filmen eh, skulle ha kunnat fotas med, med en ständigt röra, rörande kamera. Och eh, snabba klipp. Och ett eh, ja, riktigt eh, överstiliserat bildspråk. Men vad ska skulle det tjäna till egentligen? Det, det hade inte tillfört någonting till den här historien utan man har valt att bara sansa sig lite grann, fokusera på vad som är viktigt och det har verkligen gagnat den här filmen. Jag måste säga att Sankt Vincent som visuell upplevelse är väldigt välbalanserad väldigt välgjord och väldigt tillfredsställande. Där är väldigt få scener i den här filmen där det känns som att man inte riktigt har haft koll på vad man håller på med. Tvärtom, den känns genuint välgjord från början till slut. Och ja, den må vara enkel, den må vara nästintill inga specialeffekter, men den är lika häpnadsväckande för det. Mm. Ja visst är den det. Den enda specialeffekten jag kan komma att tänka mig det är ju en gravid mage som dyker upp som en, en, en sminkeffekt där och den är visserligen väldigt snyggt genomförd där men där ungefär ligger gränsen för vad, vad specialeffekter vi får uppleva i den här rullen egentligen. Ja förutom lite överkörda staket och fallande ja. grenar och annat <laughs> sånt där men ja. Förutom det så är det ju i princip ingenting utan eh, det är väldigt dialogdrivet, det är väldigt rollfigursdrivet och eh, vet du vad, jag älskar specialeffekter, jag älskar filmer med mycket att se och mycket som händer men eh, en sån här film lite då och då det är balsam för själen helt enkelt. Ja men visst, det, det känns så, så härligt att få uppleva en, en film som känns så äkta som den här. Visst är det skönt med, med den här över eskapismen där man verkligen kan stiga in i en fantasimiljö och verkligen förlora sig i den. Men det kan vara minst lika härligt att... Bara för att uppleva någonting så, så äkta men ändå så, så underhållande som St. Vincent är. Så ja, jag är definitivt ett fan av, av den här typen av film. Och med det sagt så är det ju hög tid för oss att börja summera den här filmen och... Ja, det råder väl inget tvivel om vilket håll det lutar nu med all beröm som vi har gett sänkt Vincent. Men eh, vad säger du Pavo? hur skulle du vilja summera den här rullen? Ja, hur ska man börja? Det är ja, den här typen av, av lågmäld, lite skruvad, eh, opassande komedi. Det är någonting som jag är, är väldigt svag för. Så ja, det är inte svårt för mig att fatta tycke för St. Vincent. Det är en enkel, ja, men intressant historia som berättas och... Jag gillar hur man i den här typen av komedier verkligen låter själva berättelsen vara i centrum för filmen. St. Vincent har... Ett, ett konstant allvar över sig som jag tycker verkligen hjälper till att få fram den rätta stämningen. Det är en känslosam film som kan beröra tittare. Och samtidigt så är Vincents opassande beteende något som ger filmen en välbalanserad portion av fniss och riktiga askarv emellanåt. St. Vincents stora styrka ligger i rollprestationerna tveklöst för här har man verkligen lyckats att samla ett gäng skådespelare som ger filmen så oerhört mycket energi värme och intimitet skulle jag vilja säga Bill Murray lyser ju som alltid starkt när han är i sitt esse och den här typen av allvarlig komik det är precis vad man gör som, som allra bäst Murray säljer verkligen Vincent och man kan inte annat än att älska denna gamla surgubbe. Melissa McCarthy lägger sen ja, lite, lite mer färg på måladyken med, med sin rolltolkning här. Och att se McCarthy i en sån här lite mer nedtonad roll det var så extremt härligt att se. För jag tycker hon kan verkligen visa vad hon går för med den här rollfiguren. Och hennes insats som Mäger gjorde att jag kändes verkligen äkta. Och hon axlar utan problem rollen som Eh, lite av hjärtat i filmen här, och här vilar mycket av känslorna, och McCarthy visar upp dessa på ett riktigt imponerande sätt. Så ja, ja, det finns överlag alltså inte ett enda felaktigt rollbesättningsbeslut i den här filmen, och alla dessa härliga karaktärer lyfter St. Vincent till oanade höjder. Det är ett ganska så ordinärt manus ändå, och med hjälp av skådespelarna så får detta ändå ett helt annat liv när dess rollfigurer gestaltar så här öppenhjärtligt och, och trovärdigt. Så jag kan definitivt rekommendera Saint Vincent. Det här är en, en lågmäld men underhållande resa som både underhåller och berör. Det är måhända inte något direkt mästerverk men det försöker den egentligen inte vara heller. Saint Vincent är ett stycke vardagsliv kryddat med en dos svart humor som bara vill vara sig själv. Och det respekterar jag. Och det uppskattar jag. Ja, Sankt Vincent försöker verkligen inte vara någonting som den inte är. Det här är en dramakomedi. Den är stolt över att vara en dramakomedi. Och det finns mycket glädje här. Det finns mycket värme här. Det finns mycket själ här. Och det finns, precis som du säger, väldigt mycket svart humor här. Men trots all den svarta humorn så skulle jag ändå vilja kalla den här filmen för en feel-good-film- för trots att det händer mycket tråkigt, trots att rollfigurerna går igenom en hel del svårigheter och har mycket sorg med sig så finns det en levnadsglädje som de delar med sig av som gör att åtminstone jag sitter och har en riktigt varm känsla i magen och det njuter jag av enormt mycket. Visst finns det sektioner som känns lite påfallande när man tittar på den därför att det är tydligt att manusförfattaren har haft en väldigt distinkt idé om vad som ska sägas och vad som ska göras. Men de är förhållandevis få, de är väldigt utspridda över filmen och resten av både manus och film är så välskrivet och så väl välskådespelat att man ja kan acceptera de scenerna för vad de är- och bara fortsätta njuta av resten av historien. Det är ett fantastiskt skådespelargalleri som vi får se här. De tre huvudrollerna är särskilt fantastiska- men alla biroller är också väldigt roliga att ta sig an- Samtidigt är en stor del av glädjen i den här filmen att få se Bill Murray fullständigt skaka loss med sin färgstarka rollfigur framför kameran. Det finns mycket att skratta åt där. det finns mycket att gråta åt där. Och tillsammans med Melissa McCarthy och Jared Lieberherr så levereras någonting som är sanslöst bra. Det är en vacker film. Det är en ren att uppleva. Och jag kan säga med handen på hjärtat att det fanns ett par tillfällen då jag hade ett par tårar i ögonen- men också så många tillfällen där jag bara brast ut i ett fullständigt gapskratt. Givetvis är det här en väldigt speciell form av humor. Jag kan tänka mig att den inte tilltalar alla. Men för de som bara vagt uppskattar Bill Murray så är ju den här filmen ett måste att se- den är rolig, den är intressant, den är visserligen väldigt typisk i sin historia men den har sina överraskningar och helomvändningar som man inte alls ser komma och ähm, även om vi kanske inte får ett direkt slut, livet rullar nämligen vidare efter att kamerorna har stängts av så får man ändå en tillräckligt stor insyn i Vincents och alla de andras liv för att man ska ha en Aning åt vilket håll livet kommer att rulla och att få se den här delen, att få ta del av dem och deras tillvaro, det är väldigt tillfredsställande. Så har man inte sett Sänkt Vincent så är det här en film som bara måste upplevas helt enkelt. Ja, det är verkligen någonting säreget där. Så är man inte ute efter en, en standard komedi så är det här verkligen en, en film att kolla närmare på, definitivt. Men om vi nu tar och går från en film som var förhållandevis okänd och hoppar över till en som var extremt välkänd och som fortsätter att rosas än idag... Det blir också ett väldigt skifte i tempo här, för där St. Vincent var ganska lugn och återhållsam, så kastas vi in i något som har, ja, betydligt högre tempo, och där dammolnet, efter ryckande maskiner i hög hastighet. ...fortfarande ligger i luften. Ja, det är verkligen gasen i botten som gäller här nu. Och det blir ju lite mer fart och det blir mer explosivt... ...i nästa veckas eh, film skulle jag kunna tänka mig. För eh, här är det ju ingen perdon. Det här är lite dystare. Det här är lite mer våldsammare. Eller rent av extremt mycket mer våldsammare än vad St. Vincent var. Och här ska vi verkligen få vårt lystmäte för sanslös action. Och vi kommer också att få specialeffekter för pengarna. Det här kommer att kompensera att vi nästintill inte har haft några alls i St. Vincent. För nu blir det effekter till både höger och vänster och... Jag kan inte förneka det. Jag ser fram emot att se den här filmen och sätta gasen i botten. Även om jag i vanliga fall inte är särskilt förtjust i bilfilmer så är det någonting här som tilltalar mig otroligt mycket. Men det kan vara läget, det kan vara situationen, det kan vara omständigheterna och det kan vara den eh, apokalyptiska stämningen som alla rollfigurer har råkat ut för. Ja, precis. Det är ju så mycket som omger de här bilarna som är så intressant. så Det kan man nog stå ut med faktiskt. för jag, Även jag är, är lite intresserad av vad som för sig går där. Det här är ju eh, något som jag minns från min ungdom och att uppleva. Och någonting som har... Ja vad ska man säga nästan uppdaterats nu och startats om igen och det var jag inte så förtjust i och var lite orolig för när jag först fick höra talas om det hela men ja jag undrar om inte det här kan bli en riktigt härlig upplevelse i alla fall. Jag tror nog att det kan bli väldigt tillfredsställande med tanke på hur goda vitsor den här filmen har fått så jag tycker att vi sätter gasen i botten, vi kastar oss in i det här och hur galna man än kan tycka att vi är så känner jag mig redo att ta upp den här kampen. Åh oh, ja, men visst känner vi oss lite galna, eh, lite eh, förbannade skulle jag vilja säga och riktigt redo att, att kämpa för våra liv här ute i, i nästa veckas avsnitt där det verkligen är fråga om liv och död i en ogästvänlig miljö och ja det, det känns riktigt härligt nu.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 Och du har lyssnat på Radio Escape.